Мемуари ГЕЙШІ Артур Голден Розділ перший Уявіть собі, що ми сидимо у тихій кімнаті, дивимося в сад і, попиваючи зелений чай, розмовляємо про минулі події. І я кажу вам, день, коли я зустріла цю людину, був найкращим і найгіршим у моєму житті. Я вважаю, після цього ви повинні відставити свою чашку і запитати, то яким же він був таки? Найкращим чи найгіршим? Адже не міг же бути найкращим і найгіршим одночасно. Я б теж вважала це забавним і погодилася б з вами. Але хоч як це парадоксально, день моєї зустрічі з Танака Ічеро став справді найкращим і найгіршим у моєму житті. Пан Танака здався мені таким незвичайним, що навіть рибний запах, що поширювався від його рук, здавався мені запахом парфумів. Впевнена, не зустрінь я його тоді ніколи б не стала гейшою. Я народилася і виховувалась не для того, щоб стати гейшою Кіото. І навіть народилася я не в Кіото. Я дочка рибалки із маленького містечка Йоридо на Японському морі. За все своє життя лише кільком людям я розповідала про Йоридо, про будинок, у якому виросла, про батька з матір'ю та свою старшу сестру. І нікому ще не говорила про те, як стала гейшою, чи як нею бути. Багато хто просто припускав, що, можливо, гейшами були моя мама і бабуся, і мене почали навчати танцям, як тільки відібрали від грудей. До речі, одного разу, кілька років тому, я наливала саке одному панові, який згадав про свою нещодавню подорож до Йоридо. Знаєте, я тоді відчула себе птахом, що перелетів за океан і зустрів людину, яка знає, де знаходиться її гніздо. Від подиву я не втрималася і вигукнула. «Йоридо!» «Це місце, де я виросла?» – відолашний пан. Яка ж гама почуттів відбилася на його обличчі? Він спробував усміхнутися, але це вдалося йому важко, так вразили його мої слова. «Йоридо?» – перепитав він. – «Не може бути». Я дуже довго виробляла посмішку, називаючи її для себе усмішкою «але». За її подібність із застиглими рисами масок «але», яку можна інтерпретувати, як захочете. Можете уявити, як часто я використовувала її переваги. Я вирішила скористатися нею і зараз, і це спрацювало. Пан видихнув повітря й перекинув чашечку саке. Приголомшливо, вигукнув він і засміявся. Ти виросла на такому смітнику, як Йоредо. Це все одно, що приготувати чай у відрі, — і, сміючись, продовжив. Також чому ти така смішна, Саюрі-сан? Іноді тобі майже вдається переконати мене у правдивості твоїх кумедних історій. Зізнаюся, не дуже приємно думати про себе, як про чай, приготовлений у відрі. Але частково це було правдою. Що й казати, я виросла в Йоридо, який ніяк не назвеш райським куточком. Та й мало хто там взагалі бував. Що ж до людей, які продовжують там жити, то у них, як правило, просто немає можливості звідти виїхати. Вас, мабуть, цікавить, як же мені вдалося виїхати, і з цього й починається моя історія. В нашому невеликому рибальському селіорідо я жила у такому собі підпитому будиночку, який стояв біля скелі і обдувався постійними вітрами. Океан поряд завжди дихав із присвистом, а іноді оглушливо чхав, і дитиною мені здавалося, що він підхопив сильну застуду. Так я сприймала сильні пориви вітру, що супроводжувалися неймовірними бризками. Океан, як я вважала, кривдить наш крихітний будиночок, чихаючи час від часу йому в обличчя і змушуючи відхилятися назад. Можливо, будиночок якось і розвалився б, якби батько не вирізав балку з уламків старого човна і не підпер нею карниз. Щоправда, після цього будинок став нагадувати хмільного дідуся, який спирається на милицю. Усередині цього будинку, що на підпитку, я й жила досить похмурим одноманітним життям. Я з народження дуже схожа на свою матір, і зовсім не схожа на батька та старшу сестру. У нас із мамою особливі прозоро-сірі очі, на відміну від поширених карих, які зазвичай зустрічаються у японців. Колись зовсім маленькою дівчинкою я вважала, що хтось проткнув у мамених очах дірки, і з них витекло чорнило. Ворожки ж пояснювали блідий колір очей присутністю у її натурі великої кількості води. І води настільки багато, що чотири інших елементи практично відсутні, через що мамині риси так слабко виражені. Зважаючи на все, вона повинна була бути надзвичайно привабливою, такою ж як її батьки. Так, у персика чудовий смак, не менш чудовий смак і у грибів, але їх складно вживати одночасно. Природа зіграла з нею злий жарт. Вона дала їй пухкі материнські губи і незграбну щелепу батька, від чого обличчя здавалося вишуканою картиною у важкій рамі. Її чарівні сірі очі обрамляли густі вії, що так прикрашали обличчя її батька, але робили її погляд пригніченим. Мама пояснювала, що вийшла заміж за мого батька через переважання у її натурі води, а у його – дерева. Двох елементів, які доповнюють одне одного. Люди, які знали батька, добре уявляли, що вона має на увазі. Вода швидко перетікає з місця на місце і завжди знаходить лужок, у який можна прослизнути. Дерево ж навпаки, міцно пов'язане із землею. Сама природа сприяла батькові, адже він був рибалкою, а людина з натурою дерева легко почувається у водній стихії. Ось чому батько намагався ніколи не розлучатися з морем. Запах моря і з нього не змивала навіть гаряча вода. Коли він не рибалив, то сидів на підлозі в нашому темному передпокої і лагодив рибальську сітку. Якби сітка була сплячою живою істотою, своїми неквапливими рухами батько навіть не розбудив би її. він робив усе дуже повільно та засереджено. Вираз його обличчя здавався застиглим. Його покривали глибокі зморшки. І з кожною були пов'язані якийсь більші тривога. Обличчя було схоже на дерево, на кожній гілці якого гніздилися птахи. Від постійних переживань батько виглядав надзвичайно стомленим. У віці шести або семи років я несподівано дізналася про свого батька щось нове. Якось я запитала його, батько, чому ви такий старий? Він підняв брови таким чином, що вони утворили навколо очей невеликі вигнуті парасольки – Похитав головою і з глибоким зітханням сказав «Не знаю». Коли я поставила те саме запитання мамі, вона поглядом дала мені зрозуміти, що відповість іншим разом. Наступного дня, не кажучи ні слова, мама повела мене до села і звернула на стежку, що веде до цвинтаря, розташованого в лісі. Ми підійшли до трьох могил з високими, значно вищими за мене надгробними плитами зверху донизу списаними суворими чорними єрогліфами. Тоді я тільки-но почала ходити до школи, ще не вміла читати. Мама вказала на одну із плит і сказала, «Мацу – дружина Сакамото Мінору. Сакамото Мінору – ім'я мого батька. Померла у 24 роки, 1919 року. Потім вона вказала на іншу плиту. нічіро, син Сакамото Мінору. Помер у віці шести років». 1919 року. На останній плиті було написано все те саме за винятком імені Масао і віку три роки. Уявляється, мій батько вже був одружений раніше, багато років тому, але вся його родина померла. Пізніше я повернулася до цих могил і стоячи поряд із ними вперше зрозуміла, який важкий є смуток. Моє тіло легке лише мить тому раптом стало вдвічі важчим. Ніби могили притягували його до себе. Завдяки спілці води та дерева у батьків на світ з'явилися діти з вдалим поєднанням елементів. Коли я була дуже схожа на матір і навіть успадкувала її незвичайні очі, Сацу, наскільки це можливо, була схожа на батька. Сестра була на шість років старша за мене. І, звичайно, як старша, могла робити багато, що мені ще не дозволялося. Але Сацу мала дивовижну властивість – Перетворювати будь-яку дію на подію. Якщо її, наприклад, просили налити суп, вона це робила так, що лише частина супу випадково потрапляла в чашку. Якось сестра порізалася рибою, саме рибою, а не ножем під час її чищення. Вона йшла згори із села і несла загорнуту у папір рибу. Пакунок висли із рук сацу, упав на ногу і порізав її плавцем. Наші батьки хотіли мати ще дітей, окрім Сацу та мене. Батько мріяв про сина, із яким міг би рибалити. Але коли мені виповнилося сім років, мама раптово захворіла. Мабуть, на рак кістки. І з цього моменту я не могла зрозуміти, що з нею відбувається. Єдине, що допомагало їй від болю – сон, тому вона спала як кішка. Майже завжди більшу частину доби, а як тільки прокидалася, починала стогнати. Я бачила, як у ній щось швидко змінюється, але через переживання її натурі води ці зміни мені не здавалися тривожними. Іноді вона раптом різко худнула, але потім так само швидко одужувала. До того часу, коли мені виповнилося 9 років, кіски на її обличчі стали видаватися вперед, і вона вже більше не набирала своєї колишньої ваги. Вся вода покидала її через хворобу, але я не здогадувалася про це, так само, як соковиті морські водорості, висихаючи, стають ламкими, мама все більше втрачала головну складову своєї сутності. Якось увечері, коли я сиділа на підлозі в нашому темному передпокої і співала пісеньку спійманому вранці цвіркунові, із-за дверей пролунав голос. «Аго, відкрийте. Це лікар Міура!» Лікар Міура приїжджав у наше рибальське село раз на тиждень, і відколи мама захворіла, він обов'язково заходив до нас. Того дня на морі розігрався шторм, і батько залишився вдома. Він сидів на своєму звичайному місці на підлозі, запустивши в сітку свої павукоподібні руки. Батько глянув на мене і підняв один палець. Це означало, що я маю відчинити двері. Лікаря Міуру в нашому селі вважали важливою персоною. Він навчався в Токіо, знав більше, ніж будь-хто китайських єрогліфів – і був надто гордий, щоб помітити таке створіння, як я. Коли я відчинила йому двері, він вислизь новий стуфель і попрямував до хати, не звернувши на мене уваги. «Як би я хотів, – сказав він батькові, – жити, як ти, рибалити цілими днями в морі. Добре, а в негоду відпочивати. Я бачу, твоя дружина ще спить, – вів далі він. Шкода, було б непогано її оглянути. Ви думаєте? – спитав батько. «Справа в тому, що наступного тижня мене не буде. Може, ти таки розбудеш її?» Якийсь час батькові знадобилося на те, щоб виплутати руки з сітки. Але врешті-решт він підвівся. «Чіо-сан», – сказав він мені, – «принеси лікареві чашку чаю». Тоді мене звали Чіо, і лише через роки я стала відома як Гейша Саюрі. Батько з лікарем піши до кімнати, де спала мати. Мої спроби підслухати під дверима їхню розмову ні до чого не привели. «Я чула лише мамині з того, ні, нічого з того, про що вони говорили. Я зайнялася приготуванням чаю». Незабаром лікар і батько вийшли з маминої кімнати і сіли за стіл. «Настав час сказати тобі дещо, Сакамото-сан», – почав доктор Міура. «Тобі треба поговорити з однією жінкою на селі. На мою думку, ті її звуть Суджі. Замов їй нову гарну сукню для своєї дружини». «У мене немає грошей лікарю», – сказав батько. Ми всі останнім часом стали біднішими. Я розумію тебе, але ти мусиш це зробити заради своєї дружини. Вона не повинна померти у тій поношеній сукні, у якій зараз лежить. Вона скоро помре? Можливо, ще за кілька тижнів. У неї жахливі болі і смерть позбавить її страждань. Почувши це, я перестала сприймати їхні голоси. У вухах стояв шум, як відкрил птаха, що кидається в паніці. Можливо, це билося моє серце, я не знаю. Але якщо вам доводилося бачити птаха, що залетів у храм і намагається знайти вихід, то ви можете собі уявити почуття, які оволоділи мною. Звичайно, я й раніше часто замислювалася над тим, що може статися, якщо мати помре. Але думала про це так само, як про землитрус, здатний поглинути наш будиночок. Важко уявити собі життя після таких подій. «Я думав, що помру першим», – сказав батько. «Ти вже не молодий, Сакамотосан, але в тебе міцний організм. Ти легко зможеш прожити ще п'ять років. Я залишу тобі пігулки для дружини, можна давати по дві одразу». Вони ще трохи поговорили про пігулки, і лікар Міура пішов. Батько продовжував сидіти спиною до мене, і ще якийсь час мовчав. На ньому не було сорочки, шкіра на його тілі була зібрана у складки. Чим більше я дивилася на батька – Тим більше він нагадував мені цікаву колекцію форм та фактур. Його хребет був схожий на горбисту дорогу, його голова вкрита знебарвленими плямами, була схожа на битий фрукт. Руки виглядали, як ціпки, обтягнуті старою шкірою. Якщо мама помре, як я зможу продовжувати жити в одному будинку разом із ним? Я не хотіла їхати, але незалежно від того... Житиме в ньому батько чи ні, будинок стане порожнім, після того, як мама покине його. Нарешті батько прошепотів моє ім'я. Я підійшла ззаду і нахилилася до нього. «Маю сказати тобі щось дуже важливе», – сказав він. Його обличчя наче скам'яніло. Очі бігали, ніби він втратив над ними контроль. Я думала, батько збирається з духом, щоб повідомити мене про швидку мамину смерть. Але він тільки попросив мене сходити в село і купити трохи ладану для вівтаря. Сімейний буддійський вівтар спочивав на старій скрині поряд із кухнею і був єдиною цінною річчю в нашому будиночку, що на підпитку. Перед грубою дерев'яною скульптурою Аміди будь західного раю стояли крихітні похоронні дощечки, списані буддійськими іменами наших померлих предків. Але, батьку хіба там уже нема нічого? Я сподівалася, що він відповість, але він лише жестом показав мені на двері. Дорога від нашого дому до села йшла вздовж берега, повз скелі. Іти в таку негоду здавалося неймовірно важко. Але я, пам'ятаються, була вдячна сильному вітрові, що ніби розганяв важкі думки, які турбували мене. Море шаленіло, хвилі як каміння, дробилися на гострі уламки. Мені здавалося, що увесь світ навколо відчував приблизно те саме, що й я. Життя, подібно до шторму, постійно змиває те, що було дійсністю всього мить тому. Являє світові щось пустошене і невпізнанне. Я вперше про це замислилась. Намагаючись звільнитися від думок, що долали мене, я швидше побігла стежкою, поки попереду не з'явилося село. Йоридо – маленький населений пункт, розташований на березі невеликої морської бухти. Зазвичай воно було всіяне рибалками. Але того дня я помітила лише кілька човнів, які поверталися і нагадували мені жучків, які повзли по поверхні моря. Шторм поступово наростав і вже чути було його ревіння. Фігури рибалок ставали розмитими, а поступово загубилися за завісою дощу. Я могла спостерігати, як шторм рухався за мною. Перші краплі, що впали, виявилися розміром з перепелине яйце. І буквально через кілька секунд я так змокла, ніби викупалася в морі. В Юри всього одна дорога, і веде вона прямо до дверей японської берегової компанії морепродуктів. Вздовж неї стояли будинки, частина приміщень у них була пристосована під крамнички. Я переходила вулицю навпроти будинку Окада, де збиралася купити ладан, але несподівано оступилася, послизнувшись на брудній дорозі, і впала на бік перед візком, на якийсь час не притомнівши. Пригадую, мені увесь час хотілося щось виплюнути. Потім я почула голоси і відчула, як мене перевернули на спину, підняли і понесли кудись. За запахом риби, який поширювався навколо, стало зрозуміло. Мене принесли в японську берегову компанію морепродуктів. Почувся ляпас. Це з одного столу скинули на підлогу сітку з рибою, а мене поклали на його слизьку поверхню. Я була мукра від дощу, в крові, боса і брудна, одягнена у селянський одяг. Я це знала». Але я не знала, що цей епізод змінить усе моє життя. Адже саме за цих обставин я вперше подивилася в обличчя пана Танака Ічиро. Я бачила пана Танака в нашому селі багато разів. Він жив у великому селищі неподалік, але щодня приїжджав до Йоридо, де його родина володіла японською береговою компанією морепродуктів, одягнений у чоловіче кімоно та штани на відміну від рибалок, що носили селянський одяг. Він своїм виглядом нагадував мені зображення самураїв. Його шкіра виглядала гладкою і пружною, як барабан, а вилиці поблискували, як хрумка скоринка на засмаженій рибі. Мені він завжди здавався незвичайним, і коли доводилося випадково зустрічати його на вулиці, я завжди зупинялася і дивилася на нього. Я лежала на слизькому столі, а пан Танака тряс мою голову і оглядав обличчя. Якоїсь миті він упіймав погляд моїх сірих очей – що зачаровано дивилися на нього. Він міг безневажливо посміхнутися, порахувавши мене нахабним дівчиськом, або просто відвести погляд. Але продовжував дивитися мені в очі досить довго, настільки довго, що по моєму тілу пробіг холод, хоча в приміщенні стояло тепле, сперте повітря. «Я тебе знаю», – сказав він нарешті. «Ти молодша дочка старого Сакамото». Навіть мені, дитині, було ясно, що пан Танака бачив світ навколо себе таким, яким він є насправді. Він ніколи не мав здивованого погляду, як у мого батька. Мені здавалося, що він помічає смолу, що випливає зі стовбурів сосен. І світле коло в небі, в якому вгадується сонце, сховане за хмарами, і живе на відміну від багатьох у видимому та відчутному світі. Я знала, він бачив дерева і бруд, і дітей на вулицях, Остільки в мене не було жодної підстави думати, що він колись помічав мене. Можливо, тому, коли він заговорив зі мною, я від несподіванки розплакалася. Пан Танака підняв і посадив мене. Я подумала, що він хоче відправити мене додому, але натомість він сказав, «Не ковтай кров, моя гарна, ти ж не хочеш, щоб у тебе утворився камінь у шлункові. Я б на твоєму місці спльовував її на підлогу». «Ви пропонуєте дівчинці сплювати кров у тому місці, де ми тримаємо рибу?» – обурився один із рибалок. Рибалки дуже забобонні. Особливо вони не люблять, коли жінки торкаються всього, що стосується риби та її видобутку. Одного ранку рибалка з нашого села, побачивши свою дочку, яка грає в його човні, побив її ціпком, а потім протер човен саке. Але навіть цього йому здалося замало. Він запросив священника та освятив човен. І все це тільки тому, що його маленька дочка трохи погралася там, де лежала впіймана ним риба. А зараз пан Танака пропонував мені сплювувати кров на підлогу в кімнаті, де чистили рибу. «Якщо ви боїтеся, що її плювки можуть змити риб'ячі кишки», – сказав пан Танака, – «візьміть їх додому, у мене їх багато». «Не в риб'ячих кишках справа, пане». «Я можу вас запевнити, її кров найчистіша з усього, що побувало на цій підлозі, відколи ми з вами народилися. Тож давай», – сказав пан Танака, цього разу звертаючись до мене, – «плюй». Я розгублено сиділа на слизькому столі і не знала, як вчинити. З одного боку, я боялася не послухатися пана Танаку, але з іншого не могла набратися сміливості сплюнути на підлогу. Ситуацію розрядив один із присутніх чоловіків, який закрив одну ніздрю пальцем... І висморкався на підлогу. Від огиди, не в силах більше утримувати що-небудь у роті, я виплюнула кров. Усі чоловіки, крім помічника пана Танаки на ім'я суджі, з неприязню відвернулися і вийшли з кімнати. Пан Танака звелів суджі привезти лікаря Міура. «Я не знаю, де його шукати», – сказав суджі, – «але, як мені здалося, він просто не хотів допомогти». Я сказала панові Танаку, що лікар зовсім недавно був у нас удома. «А де твій дім?» – спитав пан Танака. «Це маленький будиночок на підпитку на скелях. Що означає на підпитку? Просто він стоїть, схилившись на один бік, наче багато випив. Пан Танака явно не уявляв, як можна скористатися цією інформацією. Отже, суджі, йди до Сакамото, що на підпитку, і подивися, чи там доктор Міура». Думаю, тобі не важко його знайти. Прислухайся до звуків, і якщо почуєш крики, то швидше за все це лікар Міура оглядає свого пацієнта. Я думала, відправивши помічника за лікарем, Пантанака повернеться до своєї роботи, але натомість він довго стояв біля столу і пильно дивився на мене. Я відчула, як у мене починає горіти обличчя. Нарешті він сказав слова, які здалися мені дуже розумними. Натомість у тебе на обличчі тепер з'явився баклажан, маленька дочка Сакамото. Він підійшов до столу, дістав із шухляди маленьке дзеркальце і простяг його мені. Мої губи набрякли, посиніли і стали схожими на баклажан. «Але що мене справді цікавить, – вів далі він, – то це звідки в тебе такі незвичайні очі? І чому ти зовсім не схожа на батька?» «У мене мамині очі, – відповіла я, – обличчя батька настільки покрите зморшками, – що я й не знаю, як він насправді виглядає. Колись у тебе теж з'являться зморшки. Але ж деякі зморшки – його заслуга. Його потилиця така ж стара, але гладка, як яйце. Не дуже добре так говорити про батька, але я вважаю, що все це правда. Його наступні слова увігнали мене у фарбу. Тоді скажи, який старий зморшкуватий чоловік із яйцем замість голови може мати таку гарну дочку? Через роки мене називали красивою так часто, що я навіть не пам'ятаю, хто й коли це робив. Адже гейш завжди називають красивими, незалежно від того, є вони такими чи ні. Але тоді я ще не знала про існування гейш, і коли пан Танака сказав мені, що я вродлива, я повірила в це. Після того, як доктор Міура підлікував мої губи, я купила ладан, за яким послав мене батько, і поверталася додому в стані неймовірного збудження». Я навіть не могла уявити, що в мені як у рашнику може розвинутись така активність. Мені, напевно, було б легше, якби я зосередилася на чомусь одному. Але це не вдавалося. Мене хитало з боку набік, як аркуш паперу на вітрі. Між сумними думками про маму, про розбиті губи, роїлися приємні думки про пана Танаку. Я пішла до скель і довго дивилася на море, де навіть після шторму хвилі нагадували гостре каміння – а небо набуло коричневого кольору бруду. Переконавшись, що ніхто мене не бачить, я притиснула ладан до грудей і почала вимовляти ім'я пана Танаки Доти, доки воно не зазвучало як чудова мелодія. Я розумію, як це безглуздо виглядає, та це й справді було безглуздо, але чого ви хочете від маленької збентеженої дівчинки? Після вечері батько пішов у село подивитися на гру рибалок у японські шахи. А ми з Сацу мовчки прибиралися на кухні. Я намагалася згадати почуття, викликані в мені паном Танакою. Але холодна, похмура атмосфера нашого будинку підганяла всі приємні спогади. І до мене знову повернулися мерзотні думки про смерть мами. Цікаво, коли мама опиниться на цільському цвинтарі поруч із першою родиною мого батька. Що буде після цього зі мною? Мені здавалося, що після смерті мами Сацу займе її місце. Я глянула на сестру, яка старанно відтирала каструлю від залишків супу. Вона могла дивитись на предмет і не бачити його. Ось і зараз вона продовжувала відтирати давно вже чисту кастрюлю. Нарешті я сказала їй, «Сацу-сан, я не дуже добре почуваюся. Вийди на вулицю і погрійся у ванні», – сказала вона і прибрала мокрою рукою з очей своє неслухняне волосся. «Але я не хочу приймати ванну», – заперечила я. «Сацу, мама скоро помре». У цій каструлі тріщина, подивися. Та ні. Та нема в ній тріщини, відповіла я. Це просто подряпина, і вона завжди була на ній. Але чому каструля пропускає воду? Ти її вихлюпнула, я сама бачила. У цей момент на обличчі сацу позначився вираз крайнього замішання. Вона мовчки взяла кастрюлю і попрямувала до дверей із наміром викинути її.